Jignire. Neprețuind granitul, o oh, fecioară, din care aș fi putut să-ți-l am căutat în lutul românesc trupul tău zvelt și cu miros de ceară. Am luat pământ sălbatic din pădure și am frământat cu mână de orar, în parte, fiecare mădular al ființei tale mici de cremene ușure. Smălțindu-ți ochii, luai tipar verbina, drept ploape foia foaie de trandafiri, pentru sprâncene firele subțiri de iarbă nouă ce-a lumina. Luai pildă pentru trunchi de la urcioare, și dacă în sânii și șol de-a mâna mea prinsă, eu sunt vinovat că n-am oprit statuia încingătoare Și că am voit să simtă și să umble Și să se îndoie în pipăitul meu De chinul dulce dat de Dumnezeu Care a trecut prin mine și te umple. Femeie scumpă și ispită moale povara acum, când vie, te-am pierdut de ce te ceteză, misli, atunci din lut? și nu-ți lăsai pământul pentru oale.